«До ліжка надійшло, я не такий спритний, як ти, братику, сказав Олексій вже з ноткою чи то жалю, чи то навпаки якоїсь гордості. Але ходили вечорами, і до Полівська ще вона приїжджала. Якось і розказала те, що в хвилини відвертості їй старша сестра переповіла. «То ти вважаєш, що інні?» «Я нічого не вважаю», – сказав Олексій з притиском. Ідея фікс твоя. Думаю, що ти її до кінця не реалізуєш. Хоча признаюсь, що як людині, котрій небайдужа психологія, мені просто цікаво. Зумів би ти настільки охмурити якусь свою дамочку, щоб вона заради тебе в стіну стала, чи ні? Сумніви мене опосіли, у мій всемогутній брати. І все ж, ти ще не передумав? Ні, промовив Геннадій твердо. На комусь я обов'язково спробую. Іде я вік, скажеш. Я признатись до пуття не знаю, що то таке, але не відступлюся. Олексій якось весь напружився, наморщив лоба, а очі стали незвично колючими. Потім кудись удалину поглянув, так, наче хотів туди полетіти. Якщо так, то Інна найбільше тобі підходить. І після ще однієї паузи, яку Геннадій боявся порушити, бо раптом відчув, що щось у ці хвилини відбувається дивного, незвичного з братом. Олексій заговорив, взявся пояснювати старшому братові, чому він так вважає. Інна Зеленчук, на його думку, складна особистість, може, надто складна. З тих, що люблять в собі копатися, на своїх почуттях замкнені, Живуть більше у своєму вигаданому світі, ніж у реальному. Відповідно й інших, з ким спілкуються, наділяють рисами, які може їм і невластиві. Напевне, невластиві. Часткова аутистка вона, гарантую. Ну, це такі люди, на собі вкрай замкнені. Довго пояснювати. Майже як ти, хотів сказати Геннадій, але стримався. «Вона й тебе, напевне, наділила тими рисами, яких і не було», – продовжував Олексій. «Створила собі романтичний образ. Може, борця за якусь темшкільну правду, може, такого собі неусвідомленого бунтаря чи новітнього зору, котрий під маскою розбешаки і хулігана ховає ніжну раниму душу». «Ну, це я так, приблизно. Ніх буде інший, схожий варіант. Навіть кілька варіантів». «А як же роман в інституті?» – не витримав Геннадій. «Ну, різне могло трапитись», – пояснив Олексій. «Могла, звичайно, кимось просто захопитися. Той її джентльмен міг бути повною протилежністю йому, Геннадію коханому. Або навпаки, геть на нього схожий, наче дублер. Ну, а такі натури з глибоко прихованою пристрастю, не насміхайся так, брате, то лише моя здогадка, але думаю, недалека від істини. Так от, такі як Інна, закохуються до глибини душі, серця і печінки. Так-так, і печінки також. Вони її потім успішно з'їдають разом з почуттями. Як далеко у них зайшло, гадати, звісно, можна. Уявімо, що досить далеко. А для джентльмена це було таке собі захоплення чи просто гра, ще одна дорепочка, цього разу з неабияким інтелектом у його колекції. Припустимо таку ситуацію. Тоді трагедія для такої натури, як Інна, неминуча, і полетіла вона з великої-великої вежі у темно-темну яму, де одна однісінька, наодинці зі своїм щоденником. Так, Братику, я знаю від Людки, а їй сестра, відповідно, передала, що Інна ще зі школи веде щоденник. А якось недавно зайшов, коли в лодові був, бачу, щось вона захоплено пише у товстому загальному зошиті. Так захопилася, що мене не відразу помітила. А коли завважила, спаленіла, як червоний рак стала, зошита закрила, а потім, вже під час розмови, Постаралася непомітно у стіл заховати. Можу об заклад побитися. То був щоденник. А ще якось минулого року зайшов я, і книжку на столі у неї завважив,